час потроху збігав, я поволі засвоїв, що мушу якось пристосуватися до життя серед цілковитого нерозуміння. Передовсім повернувся до поезії. Гадаю, завдяки саме поезії я врятувався від психушки, куди мене намагалося влаштувати дружина. І не просто дружина, а лікар, викладач медінституту імені Богомольця, кандидат медичних наук та ще й парторг кафедри. Я не міг не бачити небезпеки, що нависла наді мною. Щоправда, у спілці мої колеги намагалися привернути увагу Євгенії до моїх поезій, видрукуваних у вітчизні. Мовляв, для спілки то є найістотніший аргумент, інших не треба. Шизофренік Руденко чи не шизофренік для літератури не має жодного значення. Часом деяке відхилення від психічної норми є своєрідною нормою – нормою творчої активності. Для пілота і космонавта одні психоневрологічні стандарти – для художника і поета – зовсім інші. Колеги, до яких зверталася Євгенія, не приховували від мене змісту цих бесід. Мені важко було витерпіти згубну настирливість дружини. Я розумів, що переді мною ось ось відчиниться палата божевільні. Щось треба було робити, адже попереду довгий предовгий брід через десятиліття. Пантократор сказав цілком ясно: земельні ресурси Радянської імперії вичерпаються десь у роки 80-ті, а зараз лише початок 60-х. Мабуть, мене зрозуміють лише тоді, коли настане економічна катастрофа, причину якої належатиме пояснити. Тоді знайдеться в мене слухачі і читачі, а поки що ніхто не зважить на мої похмурі пророцтва. Пригадую, як Євгенія водила мене до професора психіатра. Я використав цю подію в романі «Формула сонця», поставивши у схожі умови своїх героїв. Тобто вона не вигадана. Це довелося пережити самому авторові. Професор-психіатр мешкав біля золотих воріт. Уже зочаріло, коли ми підходили до його будинку. Мені важко було подолати нехід до цієї зустрічі. Я спинився біля під'їзду, припав спиною до стіни. «Навіщо ця консультація?» – запитав ледь чутно. «Я цілком при своєму розумі». Колись ти, Женю, в цьому пересвідчишся. На жаль, це буде не швидко, десь, мабуть, років через 20, а може й більше. Вона намагалася виглядати веселою, аби применшити значення цього візиту. Я бачив, що Євгенія вірить у мою хворобу і справді піклується про мене, а не просто виконує доручення ЦК. Якби я сумнівався в її щирості, то зрозуміла річ відмовився б він консультації у психіатра. Ну чому ти тут всього так ставишся? Як саме так? Забобонно. Кожна культурна людина повинна час від часу консультуватись у психіатра. Ти гадаєш, я не консультуюсь? Це видалося мені переконливим. До того ж не полишала надія, що психіатр визнає мене ментально здоровим, як воно й було насправді. Я тоді не знав, що радянські психіатри до слова «психіатрія» додають «марксистська». Професор прийняв нас у своєму домашньому кабінеті. Його немолоде обличчя сяїло добротою, в очах я помітив щиру зацікавленість моєю особою. Ніщо не свідчило про те, що хтось зобов'язав його виставити мені наперед обумовлений діагноз. І тим бачте, я сприймав те, що говорив професор. Ось як дослівно відбувався наш діалог. «Вас переслідує якась ідея, чи не так?» – запитав психіатр, невідворотно дивлячись мені в очі. Що ж, про ідеї, які впали на мене як благодатів, одночас немилосердна кара, він довідався від Євгенії, інакше не могло й бути. Дружина, домовляючись про консультацію, якось інформувала професора про те, що зі мною діялось. «Так, переслідує», – погодився я без ентузіазму. «Про зміст самої ідеї не питаю. Це може залишитися вашою таємницею. Мене цікавить дещо інше». «Вам, певно, здається, якщо людство вашої ідеї не прийме, воно мусить загинути». Чи правильно я вас розумію? Майже правильно, змушений був я погодитися з професором. Але йдеться не про людство, а тільки про Радянський Союз. Західний сміт стихійно опинився у фарватері законів природи. Через це з боку природи йому нічого не загрожує. Ось, може, з боку Московського, коли імперія почне валитися. Професор Ровучко підняв руку, їх підіймають голосуючі. В його очах промайнув переляк. «Мене не цікавить!» Ледь не зриваючись на крик, квапливо заговорив він, так, мене не цікавить зміст вашої ідеї. В даному разі це не має значення. Відтак, трохи заспокоївшись, звернувся до Євгенії. Миколі Даниловичу треба частіше бувати в конці заспіх. Хай блукає по лугах, ловить рибу. Місяці два не разу сідати до письмового столу.